kabisa maana leo yako mambo moto moto hebu sema moto moto oh. fungua na mimi kitabu cha Waefeso Waefeso sura ya sita Ninaamini huna haraka si Huna haraka si ndio Hebu yeah. jiambie mwenyewe sina haraka <laughs> Waefeso sita mstari wa nane hadi 20 anasema Kwa sala zote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 labda wako wewe unayotusikiliza kwa njia ya redio popote pale ulepo kinaweza kikawa ni kipindi hiki ni cha nne cha somo hili ambalo Mungu ametupa tujifunze habari za maombi na kichwa chake kinasema zijue aina mbalimbali mbali za maombi Bwana asifiwe leo ni siku ya nne au kipindi cha nne au ni sehemu ya nne ambayo Mungu anatupa katika kujifunza katika somo hili. tumetoka mbali kidogo kwa siku tatu zilizopita. Na mimi nataka nisogee mara moja kwenye kila ambacho Mungu amekiandaasikia leo. Kwa hiyo kama ukuwepo hata kama ulikuepo, tafuta zile kanda, sikiliza na kusikiliza, na kusikiliza. Utakutana na vitu vya ajabu sana ambavyo utafikiri ulipokuwa unasikiliza kawaida ulisikia. Kumbe ukusikia, au ukusikia vizuri zaidi. Lakini jambo ambalo ningetaka ni kusema ni hivi. Maombi haya ambayo yanazungumzwa katika Waefeso 6:18 akisema kwa sala zote au kwa aina zote za sala. Sio maombi ya kawaida. Ni maombi ambayo ni silaha za vita mdomoni mwa yule anayeomba. Kwa nini? Kwa sababu Waefeso sura ya 6 mstari wa moja, inasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Anazungumza juu ya kushinda na kwetu sisi ya kuwa si juu ya nyama na damu bali ni juu ya falme na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Za kutusaidia kushindana kwa namna ambayo tunamshinda shetani. Na Mungu ametupa silaha hizo kutusaidia ili kupinga hila za shetani au mitego ya shetani ambayo tutegea. Shetani anatuwinda sisi kwa ajili ya nini? Shetani analeta hila kwetu kwa ajili ya nini? Anashindana na sisi kwa ya nini? Jambo moja tu, mapenzi ya Mungu yasitimize katika maisha yetu. Ndicho anachotafuta. Kwa ukiona mahali popote Shetani amenyonyuka kwa ajili ya kukupinga au kupinga mtu mwingine, anachongangana naacho ni kwamba mapenzi ya Mungu juu yako au juu ya mtu mwingine au juu ya eneo fulani, juu ya ofisi, juu ya nchi juu ya kijiji yasifanyike. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Sasa tulianza kusoma juu ya aina mmoja wapo au aina ya kwanza ya maombi ya namna hiyo. Tumesoma jana na Jews. Na, na hiyo aina ni hii, maombi ya kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ambayo tuliyapata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5:14 na 15. Hakisema na huu ndio ujasiri tulionao kwake ya kwamba tukiomba kitu chochote sawasawa sawa, na mapenzi yake atusikii na tukijua ya kwamba atusikia tunazo zile haja tulizo muomba mambo manne yalikoeka kule ndani ambapo kila mtu ambaye anapewa kuomba mambo maombi anamnayo lazima awe nayo kabla la kwanza lazima awe na ujasiri mbele za Mungu wa kuomba maombi ya namna hii ya pili lazima ajue mapenzi ya Mungu maana hawezi kuomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu isipokuwa anajua mapenzi ya Mungu ambayo Mungu anataka kujibu juu ya hayo maombi kabla hajaomba. La tatu lazima awe na uhakika ya kwamba maombi yake yatasikilizwa. La nne lazima awe na uhakika ya kwamba kila anachokwenda kuomba atapewa. Tulipita huko na sitajirudi. Leo nataka tuangalie aina ya pili ya maombi ambayo ni silaha mikononi mwa ile mtu anayeomba. nilikwambia mapema kabisa kwamba si maombi yote ni silaha. Maombi kikawaida ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu. Lakini yanapohusisha shetani kuingia kati, kuvuruga mapenzi ya Mungu, yanakuwa sio maombi ya kawaida, ni maombi ambayo ndani yake kuna vita. Na mahali popote ambapo pana vita, pana silaha. Ukishaona mahali popote pana silaha, pana vita au pana tegemeo la vita kwepo. Kwa hiyo ukishaona Mungu anazungumza maombi yanayoambatanishwa na silaha ujue ni maombi ambayo ndani yake ni ya kukusaidia kwenye vita. Sasa si maombi yote ni ya vita. Mengine ni unataka kuongea na baba yako, na Mungu wako, basi. Sasa kati ya maombi hayo ambayo ni silaha la pili ni hili. Maombi ya kuomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu lakini bila kuyajua mapenzi ya Mungu. Aleluya. Maombi ya kuomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu, lakini bila kuyajua mapenzi ya Mungu. Ile ya kwanza ilikuwa ni maombi kuomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tunaenda pamoja? Hii ya pili ni kuomba ni maombi ya kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu lakini bila kuyajua mapenzi ya Mungu. Lakini ukisha ukishasikia sentensi ya namna hiyo unasema unawezaje? Unawezaje ukaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu bila kuyajua mapenzi ya Mungu juu ya kitu unachokiombea? Unawezaje? tabu warumi sura ya nane. kinatupa jibu warumi 8 ule mstari wa 26 na 27 kadhalika roho naye ndio tunachosema roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikouweza kutamkwa na yeye aichunguzae mioyo aijue nia ya roho ilivyo kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo vimu. Kwa kuwa uwaombea watakatifu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa kuwa nawaombea na watakatifu kama mapenzi ya Mungu yalivyoo. Haleluya. Niwarumi 8:26 na 27. Sasa najua wengine saa hii tuliposoma tu hii. Akasema haya maombe na yajua, usitangulie namna hiyo. Nilicha kuambia mapema, unataka shule ya Roma watakatifu sijifanye unajua utakaa kwenye darasa la roho mtakatifu na hutaelewa kitu maana anawaeleweesha wanaotaka kuelewa wale ambao wanasema wanajua anawapita pembeni unasikia ninachosema oh hallelujah kwa hiyo ingia kwenye ile darasa kama hujawahi kuingia darasa la maombi hata siku moja utajifunza vitu vya ajabu via ajabu jwai kona inawezekana kabisa Ukaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu bila kuyajua mapenzi ya Mungu. Kwa namna gani? Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sasa hebu tuchambue hii mistari hii. Tuchambue hii mistari vizuri. Bwana asifiwe. Anasema kadhalika roho naye hutusaidia. Hebu sema hutusaidia. Sasa anaposema hutusaidia kwa lugha nyingine maana yake roho mtakatifu haombi peke yake. Anakuja kutusaidia tukikubali kusaidiwa. Kwa sababu anapasema hutusaidia maana yake kuna mtu anahitaji msaada wa kusaidiwa. Hajui kuomba. Anazungumza wazi hapa. Anasema kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Roma 8:26 akija kutusaidia namna hiyo. Bibilia halafu inazungumza hapa nasema, lakini roho mwenyewe hutuombea. Hebu sema hutuombea. Sasa ukitizama huu mstari, alafu kaangalia pale na ule mstari wa 27 anaposema na yeye haichunguzae mioyo aijue nia ya, ya roho ilivyo kwa kuwa huwaombea watakatifu kama wapendavyo Mungu. Unaweza ukafikiri mstari unajigonga wenyewe. Maana hawezi kusema hutusaidia. halafu hapo hapo akasema hutuombea. Oh hallelujah. Sema tuko darasani. Tuko Ninasikia upako wa kufundisha, Anasema hutusaidia Unajua anaposema hutusaidia maana yake haombi peke yake. Kuna, kuna namna fulani anataka tushirikiane naye. Lakini hapo hapo anasema roho hutuombea. Hey, haijigongi hiyo. Kwa lugha nyingine maana yake Roho mtakatifu anapotutazama ya kwamba tunahitaji msaada wa kuomba kwa sababu hatupii kuomba jinsi tupo sana. maana yake nini? Kitu anachofanya anakuja kwako kutafuta kitu ambacho ukimpa atakitumia kuomba Sawasawa na mapenzi ya Mungu juu yako au juu ya mtu mwingine bila we mwenyewe kujua hayo mapenzi ya Mungu haleluya haleluya oh haleluya ni kitu gani hicho ambacho anakitaka kwetu ili aweze kutusaidia kuomba mwili wetu hebu sema mwili wetu Roma 8 kama anataka kukusaidia katika maombi anachotafuta kwako ni mwili. Oh haleluya. E, eh kwenye mistari michache alafu nitaeleza Wakorinto ya 1 sura ya 3. Wakorinto 1 sura ya tatu. mstari wa 16 na 17 unasema Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akilia akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo nini. Wakorintho wa kwanza sura ya 6, ulestari wa 19 na wa kwanza anasema, "Au hamjui mwili wenu ni hekalu la Roho mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu Wala ninyi si mali yenu wenyewe maana mlinunuliwa kwa thamani sasa basi tukuzeni Mungu katika miili yenu angalia kitabu cha luka sura ya 19 luka 19 mstari wa 45 na 46 luka tisa, mstari wa 45 na 46 akaingia hekaruni hebu akaingia hekaruni za habari za Yesu akaingia hekaruni akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara akiwaambia imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyanyaji Bwana asifiwe Sikiliza Biblia inasema ya kwamba mali yetu sio mahali yetu Haiwezi kuwa sio mahali yetu isipokuwa tumeiondoa mikononi mwetu Tumekabizi kwa mwingine Mungu anasema tumenunuliwa kwa thamani. ili iwe nyumba ya roho au hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa neno hekalu linatokana na neno tempo. Wanyakyusa wanaita tempeli. Tempo, tafsiri iliyo raisii maana house of prayer au nyumba ya sala. Kwa hiyo hekalu ni nyumba ya sala. Anaposema je, hamjui ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mwenye Mtakatifu? Hakusema roho zenu. Hatuzungumzie habari za kuokoka hapa. Tunaenda pamoja. Anazungumza habari za mwili, anasema mili wenu ni hekalu, maana yake mili wenu ni nyumba ya sala ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia ndani sio tu kwamba anataka akuokoa, lakini anataka umwachie huo mwili wake, huo mwili wako umkabizi ili atumie kama nyumba ya sala. Maana yake atakuwa anafanya sala akiwa ndani yako. Tunakwenda pamoja. Ndio maana Yesu Bibiana anasema akaingia hekaluni. Akaingia hekaluni wapi? Aliingia ndani yetu. Alipoingia kule ndani akakuta haitumiki inavyotakiwa. akaanga kushughulikia kule ndani. Akaanza nasikiliza. Nyumba yangu itakuwa nyumba ya itakuwa ni nyumba ya sala nageuza kwa pango la wanyanyaji. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuelezea lengo moja wapo. Unajua Yesu akishaingia ndani yako, tunajua kabisa anaingia kwa uwezo wa Roho Akishaingia ndani yako akaisha akakuokoa. Kinachofuata kingine anataka kugeuza mwili wako kuwa nyumba ya sala. Maana yake kuna sala ambazo atafanya kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine wanaohitaji sala, lakini ndani ya mwili wako. Oh glory to God. Glory to God. Sasa sikiliza. Akitanga kufanya sala sasa huko ndani ya mwili wako anafanyaje? Kuna vitu vingi tutajifunza tu polepole hapa. Maana kwanza anahitaji mwili wako uachiwe ya sala. Tutakuja tujifunze maana yake nini. Lakini kitu kimojawapo kinachotokea ni kwamba utapewa katika mdomo wako. Maana mdomo wako ni sehemu ya mwili utapewa katika mdomo wako lugha nyingine ambayo watu wengine wanaita kunena kwa lugha maana hiyo ni lugha ambayo Roho Mtakatifu anaiweka ndani yako ili sasa utakapofungua mdomo wako ndio maana anasema hutusaidia maana ukifunga mdomo na hutaki kuomba awezi kukulazimisha Hakuna namna ambavyo roho anaweza kuomba isipokuwa kinywa chako kimefunguka na kikandana lugha ya Roho Mtakatifu ambayo Roho Mtakatifu anaitumia kuseamana Mungu. Tunaenda pamoja. Angalia kitabu cha Wakorinto sura ya kwanza, uh, Wakorinto wa kwanza ya 14, mstari wa 2. sema tuko darasani. Wakorinto wa kwanza nine, mstari wa anasema hizi. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu. Bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Anazungumza wazi kabisa anasema anenaye kwa lugha hasemi na watu. Sasa tunapozungumza habari za kunena kwa lugha sio lugha ya kujifunza ambayo unaingia darasani unajifunza kuongea a hiyo tunazungumzia lugha ambayo Roho Mtakatifu anakuletea sio lugha ambayo uliwahi kujifunza mahali popote ni lugha inashuka ni lugha ya kukusaidia kuomba jinsi unapendavye Mungu bila we kujua anachopenda Mungu Oh glory to God glory to God glory to God Angalia suri wa wa kwanza sura ya ule mstari wa 14 Anasema hivi Maana mkiomba kwa lugha roho yangu huomba lakini akili zangu hazina matunda Maana yake nini? Maana yake ni hivi Ukianza kuomba kwa lugha roho yako inaomba kule ndani kutumia mwili huu lakini unajua kinachotokea akili zako Asena matunda maana yake huelewi kinachoongelewa isipokuwa umeomba kupewa kufasiri Ndiyo maana tunazungumza kwamba ukiomba kwa namna hii unaweza ukaomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu bila wewe kuyajua mapenzi ya Mungu kwa nini kwa sababu ukiomba kwa namna hiyo akili zako hazina matunda huuelewi kinachoombwa isipokuwa umepewa kufasiri Lasivyo, utaomba kama unapendaje Mungu utaomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu ndio maana ya unapendaje Mungu Sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu lakini bila kuyajua mapenzi ya Mungu kinachotakiwa We unajiachia Roho Mtakatifu atumie huo mwili Oh haleluya Oh haleluya Ngoja nieleze jambo hili Sikiliza itakusaidia hili Siki la kunena kwa lugha nislah ya maono Maana shida ya watu wakishaenda kwenye shule na namna hii anafikiri kunena kwa lugha kila kunena kwa lugha ni silaha si kweli Kumbuka mahali popote penye sala kuna vita na mahali popote palipo na vita pana adui Ukiona pana adui pana ushindani kuna kitu mnashindania Sio kila kunena kwa lugha Mungu anakupa kwa ajili ya vita kwaje tupite kwenye maandiko taratibu itakusaidia kwa wewe ambaye Ujapita labda hili darasa la kunena kwa lugha na labda ujapita kwenye darasa la maombi ya namna hii na labda ulikuwa unafikiri kunena kwa lugha ni kitu cha dini ya dini fulani weka mawazo hayo pembeni kabisa ya fungie mahali Halafu wache roho mtakatifu aseme na wewe kwa upya kabisa kwenye hii mstari haleluya si kila kunena kwa lugha ni sala ya maombi mdomoni mwako kwa nini kwa sababu najua kuna kunena kwa lugha kwa sababu nyingi. Tumeona ile ya kwanza kwa mfano kwenye ile wa Korintho wa kwanda, sura ya 14 ule mstari wa pili anasema yeye anayanaye kwa lugha hasemi na watu, anasema na Mungu. Sio kila kitu unachotaka kusema na Mungu kimuhusisha shetani. Hakuna. Vitu vingine unahitaji kuongea na Mungu vya kwako wewe na yeye. Mnaongea wawili tu, ni kwenu wawili. Haitaji kusikia mume wako wala mke wako wala watoto wala mchungaji aliyekaa hapo karibu anamwambia alo nina siri zangu na Mungu na sasa sina namna ya kukufukuza unanena kwa lugha kianza kunena kwa lugha anakuuliza alo unasema nini unamwambia hata mimi sijui hapa sasa unaombaje anasema roho mtakatifu uombe ndani yangu anaomba nini anasema kuna mambo ya siri ambayo sitaki na wewe usikie Mungu anasikia peke yake oh haleluya Oh hallelujah. Kwa hiyo kuna mazungumzo ambayo Mungu anasema aya kwetu wawili. Ha <laughs> mtu anaweza hata mwenyewe unaweza usielewe mpaka au umeomba kufasini. Oh glory to God. Glory to God. <laughs> Lakini la pili isayengine kunena kwa lugha ni karama. Karama ya kukusaidia kuifanya kazi ya Mungu kwa ufanisi na kwa urahisi zaidi. Ukienda kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ule mstari wa 4 wa na watano na wasita na 10 wa na 11 hivi basi pana tofauti za karama bali roho ni yule tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yule kisha pana tofauti za kutenda kazi bali Mungu ni yule azitendae kazi zote katika wote hebu sema azitendae kwa hiyo ni katika utumishi katika kufanya kazi Mungu anazotaka ufanye. Sasa unajua unaweza ukaelewa kuna tofauti ya kufanya kazi na kupigana vita. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Okay, unaweza ukawa na vita katikati ya kufanya kazi, lakini kufanya kazi ni tofauti na vita. Oh glory to God. Oh glory to God. Labda kama umebanwa sasa kwenye kono, umepewa, umepewa kazi kama askali. Sasa unapopigana na mnayo ndio kazi yako. Sasa kila mtu ameitiwa hilo ono Ingawa kila mtu mwanadamu shetani yupo anaweza kupigana. Oh glory to God. Sasa sitaaje kupita kwenye shule ya utumishi na jinsi Mungu anavogawa, yani shule nyingine. Lakini mstari wa 10 unasema hivi. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Angalia pala miaka mokusudi kabisa anasema aina za lugha. Sio tu kunena kwa lugha. Ndani ya kunena kwa lugha kuna aina za lugha mbalimbali ambazo Mungu anaweza kukupa kukurahisishia kazi aliyokupa. Tunena pamoja? Anasema lakini kazi hizi zote uzitenda roho huyu mmoja, Ye yule akimgawia kila mtu peke yake kama anapendavyo. Kwa sababu nyingine kunena kwa lugha kunaweza kuja ni aina ya lugha ambayo Mungu amekupa kukurahisishia kazi ambayo yanataka ufanye. Ni wapi na kwa namna gani yeye yeah, yeah, anajua. Sitaji kupita huko. Lakini jambo lingine nataka uone hapa. Inawezekana kabisa kunena kwa lugha ni kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Ukienda kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kumi, mstari wa 40 na 4. Matendo 10 mstari wa 44 mpaka 40 na 47. Unaona maneno yanayosema hivi. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale walio taiiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumuadhimisha Mungu. Kumwadhimisha Mungu maana yake kumtukuza Mungu au kumwabudu Mungu. Ndipo Petro akajibu ni nani awezaye kutatamazaje hawa wasibatizwe watu waliopokea roho mtakatifu vile vile kama sisi. Kwa hiyo hawa watu waliposhukiwa na roho na na nguvu za Mungu zikashuka ndani yao wakaanza kunena kwa lugha, walipokuwa wananena kwa lugha ile lugha iliyokuwa inatoka ndani yao saa ile ilikuwa ni ya kumwazimisha Mungu. Ilikuwa sio ya maombi. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo unaweza ukanena kwa lugha wewe ukafikiri unaomba, kumbe unaabudu. Unaweza ukanena kwa lugha unaweza ukafikiri unaomba kumbe unatukuza una msifu Mungu. Lakini uelewe kwa sababu unajua matunda akili haina matunda. Lakini lazima ufahamu ya kwamba si kila kunena kwa lugha unaomba Kuna kunena kwa lugha Roho na anakupa lugha ya kuzungumza na Mungu. Ukienda mahali pengine kuna kunena kwa lugha kwa nyimbo. Unaweza ukaimba anasema nitaimba kwa kwa roho pia. Maana yake unaweza ukaimba kwa lugha. Unaimba huo wimbo na maneno gani? Mimi sijui, lakini unaweza Oh glory to God. Glory to God. Wakorintu wa kwanza sura ya 14. Nataka nikuoneshe hii mahali pazuri kabisa ili ufike mahali pa kutofautisha haya maombi ninayokufundisha leo. Wakorintho wa kwanza sura ya 14, wa 4 anasema hivi. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Kwa hiyo kuna kunena kwa lugha lengo lake sio kuomba kwa Mungu, lengo lake ni nafsi yako ijengwe Tunaenda pamoja Lazima ufahamu kazi mbalimbali mbali za kunena kwa lugha Maana kuna watu wengine afiki akinena kwa lugha tu anaongeana na Mungu na hii ni unaweza kaongeana na Mungu Sasa nyingine unanena kwa lugha ni kwa ajili ya kujenga nafsi yako Nyingine ni kwa ajili ya kumwabudu Mungu Angalia sasa wa wa kwanza sura ya mstari wa kwanza ni kuonyesha kitu kingine. Wa Korintho wa anasema, sema kwa lugha za wanadamu na za malaika kama sina upendo nimekuwa shaba ili yao na upatu uvumao." Unajua maana yake nini? Kuna kunena kwa lugha kwa mazoea hakuna faida yoyote. Kwa hiyo kuna watu ambao wananena kwa lugha haifaidi kitu chochote. Ni patupu. Anazungumza wanasema imekuwa shaba yayo na upatu uvumao. Kwa hiyo unanena kwa lugha ni mazoea, unanena kwa lugha lakini haina faida kwako wala kwa Mungu wala kwa mtu mwingine hayo Ni mazoea hatu. Kwa hiyo kuna watu ambao wananena kwa lugha kimazoea. Na we ambao unajua katika ulimwengu wa roho na mne ya kutembea na kunusa kukoje, mtu akinena namna hiyo hata nao unajua. Maana unaona kuna kataa kabisa. Uu, kuna kataa kabisa. Unaona sio mahali pake. Unaoza kutazama namna yaka huyu mtu anajifanya. Oh glory to God. Glory to God. Na ndipo hapa ambapo unakuta watu wanapata shida sana. Wanapoanza kuona kulinganisha wakifikiria kwamba kuna kwa lugha ni dini fulani. Si, si kweli. Inawezekana watu wa dini fulani Mungu amewafungulia mstari huo wakaufahamu zaidi na wakaingia kwenye matendo ya ilo eneo zaidi. Lakini ya kwamba hiki ndio chakwao. kwao. Ili ya kwamba ukianza kunena wewe unasema dini ya wale imeingia kwenye dini ya wewe. Siko wewe. Oh hallelujah. Ni sawa na kuona kanisa hili linaombaa wagonjwa ili aliombea wagonjwa kesho ukianza kuombea wagonjwa wewe mwingine akwambia umeleta kitu cha dini fulani si kweli kiko kwenye biblia hawa wa kanisa hili wamechukua mstari huo akamua kuweka kwenye matendo wakamuona Mungu akiponya na hawa wengine wakasema ngoja tusubiri kidogo na wakeka ni chamu wakajaribu na wao wakaona Mungu anaponya kumbe ala sio lazima tuende hapa ili Yesu aponye kumbe tunaweza tukamuita hapa akaponya mwingine anasema mnaleta kitu cha dini nyingine wamekipatawa na ndivyo ilivyo kwenye kunena kwa lugha. Sikiliza, inawezekana kwenye ibada za kwenu Hawaruhusu kunena kwa lugha. So what? Kwenye maisha yako ya binafsi nani atakuingilia? Kwa sababu unajua kunena kwa lugha first and foremost kitu cha kwanza ni kwa ajili yako wewe mwenye binafsi. Mnanisikia ninachosema? Kwa hiyo usigombane na kwenye kanisa ambalo ukiingia wanasema sisi hataki kunena kwa lugha ndani ya ibada. Kizi kusumbui kwani ukiwa nyumbani kwako watakuingilia ukiwa kwenye gari lako watakuingilia ukiwa chooni watakuingilia hata naona juu unafunga mlango oh haleluya glory to god wala usione ya kwamba wamepoa kiroho We waombe kidogo kidogo na wao watafika mahali kana utaratibu wa kwao sasa wao wanogombana na utaratibu wa kwao kivipi wakati utaratibu wa Mungu unasema nena kwa roho shika wa Mungu ukifika kule kwenye ibada za kwao wakasema usiniene kwa roho Unanyamasa. ukiona vitu vimekuwa vigumu unatoka polepole pole kama vile unaenda kujisaidia unaenda huko unapiga kelele mwenyewe <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> mtu ambaye hajui ukitoka tu anakuambia pole maana anafikiri lazima ulikuwa unapata shida sana huko chooni. Sasa badala ya kuitikia kusema asante, we unasema tumshukuru Mungu. Amen. Oh glory to God. Ikusaidia maana ninaamini watu wengi sana wanaonisikiliza wanapata shida sana juu ya kupokea swala ya kunena kwa lugha kwa sababu ya dini zao. Na mimi nataka nikueleza neno hili. Ibrisi apendi watu wengi sana kwa lugha kwa sababu ni maombi peke yake ambayo Mungu anaweza kukusaidia ukaomba sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu wakati unjui mapenzi ya Mungu. Maana hii nyingine lazima udhi mapenzi ya Mungu. Lazima usome Biblia, lazima ufahamu maandiko, lazima usikiloe mdakatifu anachosema. Ujue exact. Sasa sio rahisi mambo mengine ukayafahamu haraka haraka. Sasa pale ambapo anajua huna muda wa kuyatafuta mapenzi ya Mungu, Roho mdakatifu anakuja anasema, "Halo, sikiliza. Ninajua huna muda wa kutafuta mapenzi ya Mungu, wala hujayui. Hata ningekwambia tafuta mpaka kesho usingepata. Mimi nachotaka mwili wako. Niruhusu niombe ndani yako, nitaomba sawasawa sawa, na mapenzi ya Mungu juu yako au juu ya jirani yako au ndugu yako." Oh haleluya. Ndio maana yake. Sasa Ibilisi anasema hii itanimaliza. Kwa hiyo anapita kila mahali. Anasema hakuna kunena kaloga. Ini people. ya watu wa dini fulani. Ah. Siku nyingine ukiambiwa namna hiyo, mwambie imeandikwa. Oh haleluya. Oh haleluya. Mwambie kama unakataa wewe mimi nitachukua. Usigombane nao. Mungu akija hapa mjini unajua hawezi kukulazimisha hata kwenda mbinguni hata kama mlango uko wazi divo Mungu anavyofanya. Oh glory to God. Ngoja kidogo. Sasa kwa nini nilikuwa nakueleza hili? Ili uweze kurudi kwenye somo la kwetu ya kwamba maombi haya ninayozungumza hapa ni silaha. Sasa si kila kunena kwa lugha ni silaha. Tunayo yanapo moja. Na nimekuonyesha hapo kwa mistari. Sasa nataka turudi kwenye somo la kwetu ya kwamba haya maombi ya kunena kwa lugha ya kwamba ni silaha utayatambuaje? Utatofautishaje? Hallelujah. Amen. Mana ndiyo kazi ndio pewa kukufundisha. Ili ukitoka hapo unaweka kwenye matendo. Oh glory to God. Glory to God. Kwa hiyo hebu turudi kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya, ya nane. Stari wa 26 na wa 27. Nataka ni usome tena. Alafu kuna vipengele nataka nikwambie. Anasema hivi. Kazeleka roho nayo utusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. na yeye aechunguzae mioyo aijua nia ya roho ilivyo kwa kuwa huwaombea watakatifu kama wapendavyo Mungu Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Anasema roho mwenyewe hutusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo kuomba jinsi itupasavyo maana nini maana yake iko mbili. Hatujui jambo la kuombea. Na maana ya pili hatujui namna ya kuliombea. Kwa hiyo mambo yote yamefichwa ndani ya ilo neno tu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasafy. Jinsi itupasafy maana yake nini? Hatujui jambo la kuombea na hatujui namna ya kuliombea. Sasa Mungu anaita huo udhaifu. Udhaifu sasa maana yake nini? Maana yake ni upungufu tulio nao katika maombi kiasi ambacho hatufiki kiwango tunachotakiwa kufikia. Ngoja narudia tena. Udhaifu anao hapa ni upungufu tulio nao katika maombi. Kiasi ambacho hatufiki kiwango cha kuomba jinsi Mungu anavyotaka tuombe kuna standardi fulani aliyoweka kuna kiwango alichoweka sasa hatufiki na kwa sababu hatufiki Roho Mtakatifu ametumu. kazi yake ni kutusaidia tuombe sasa jinsi itupasavyo Roho mwenyewe utuombea nani tunaenda pamoja tunaenda pamoja ni vizuri ufahamu Izo mwana tunazipeleka pole pole. Maana nataka nikufikishe mahali pa kutambua tofauti ya maombi yakunena kwa lugha ya namna hii ambayo ni na kunena kwa lugha kwingine. Na ili uweze kufahamu lazima ufahamu maana ya mistari mbalimbali hapa. Sasa anazungumza anasema hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwwa. Hebu sema kwa kuugua. Kwa kuugua. Sasa unajua anaposema kwa kuugua haimaanishi kule kuugua ugonjwa kenda kwenye biblia ya kiingereza ametumia neno groanings ni neno gumu sana kuipata kiswahili kilichonyoka hasa wataalamu wanaojua kiingereza na kiswahili wanaweza kutoa tafsiri nzuri zaidi lakini nakwambia ni neno gumu sana unajua groanings ni mlio fulani ambao unaashiria kulemewa na ni mlio ambao unaashiria kulemewa unaponyenyua kitu au unapobeba kitu mahali pengine unajitokeza na uchungu fulani mahali pengine unajitokeza na hofu mahali pengine unajitokeza na kuhangaika na kukosa amani tunaenda pamoja tunaenda pamoja tunaenda pamoja kwa hiyo kuna jambo laacha sana hebu angalia kitabu cha warumi sura ya 15 mstari wa kwanza unakufafanulia zaidi juu ya jambo hili Warumi tano mstari wa kwanza. Anasema hivi Basi imetupasa sisi tulio na nguvu hebu sema tulio na nguvu Anasema imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu wala haitupasi kujipendeza wenyewe sikereza hakuna mtu yote mwenye nguvu zake mwenyewe ni nguvu gani zinazungumzwa hapo ni nguvu za Roho Mtakatifu nanyi mtapokea nguvu akishakwajilia juu yenu Roho Mtakatifu sasa nyinyi ambao mna nguvu hizo za Roho Mtakatifu imetupasa kuchukua udhaifu oh glory to god anasema ume, imetupasa sisi tuliona nguvu za Roho Mtakatifu kuchukua udhaifu wa wasio na nguvu ana maana gani kwenye jambo hili Maana yake hao walio na udhaifu hawana uwezo wa kubeba kitu hawana uwezo wa kubeba mzigo fulani kwa hiyo anatakiwa mtu mwenye nguvu kuliko yeye ambaye anaweza kanyenyua mzigo alionao kwa nguvu alizo nazo. alafu ukatoka kwenye mabega yale mtu. Sasa na wale wanaokwenda kusaidia kubeba huo mzigo ni lazima wawe na nguvu na hizo nguvu sio za kwao lazima ziwe ni saramu na natifu maana hakuna mwanadamu yoyote ambaye an, kwa nguvu zake mwenyewe anaweza kabeba mzigo wa mtu mwingine. Hakuna Oh glory to God. Glory to God. Angalia kitabu cha Wagalatia sura ya sita Tunasogea unajua. Sura ya sita mstari wa pili Utaelewa tutasaa hii mara moja waagaratia sita mstari wa pili. anasema mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya kristo hebu sema mchukuliane mizigo hii ni mizigo ya namna gani angalia kitabu cha waehibrania sura ya 12 waehibrania 12 mstari wa 1 mpaka 4 anaposema mchukuliane mizigo ni mizigo gani hii Oherani ya mbili mstari wa kwanza mpaka Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Na, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile tuziingae kwa upesi. Na tupige mbio kwa saburi katika yale ya mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, aliostaimili msalaba na kuizalau aibu, naye ameketi mkono wa kuhumi wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makubwa namna hii ya watendao zambi, juu ya nafsi zao. Msije mkachoka, mkazimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita, hebu sema vita. Anasema hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na zambi. Sasa nataka muone maneno fulani hapa kwenye, haya, kwenye, kwenye hii mistari, maneno ya japsa. Unajua anasema tuweke kando mizigo mizito na ile zambi kwa ametenganezwa unachua hizo vitu. Alafu anasema tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliowekwa mbele yetu. Tunashindana na nani? Ngoja nikaeleze kitu. Tunapoenda mbinguni hatushindane sisi tuliokoka. Hatushindani ya kwamba sasa ngoja ni mshinde huyu nifike mbinguni niwahi kikombe. Unanisikia nachosema? Kwa sababu moja. Nyumbani mwa mababa yangu mna makao mengi. Kila mtu aliyoko duniani ana nafasi kule mbinguni ambayo haiwezichukuliwa na mtu mwingine akitaka kwenda. Unanisikia ninachosema? Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili ya kila mtu. Maana yake kama alikufa kwa ajili ya kila mtu, kila mtu ana nafasi yake. Sihitaji kushindana na fulani kwa ajili ya kwenda kuai nafasi kule mbinguni. Nafasi ya kwangu ipo. Nisipoitumia inabaki blank. Mnanisikia ninachosema? Na ndiyo maana ni hatari sana kwa watu waliokoka kushindana. Mnashindana kwa ajili ya nini? Hata kwenye utumishi haiwezekani kushindana. Sisi ni viungo mbalimbali vya mwili wa Kristo. Kila kiungo kwenye mwili kina kazi yake. Huwezi kwa kidole na kidole kinashindana. Kwa nini? Kila kidole kina kazi yake. Kimeumbwa kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo kidole na kidole havishindani. Vikishindana Viki ni hatari sana. Vinashindania nini? Kwa sababu kidole gumba hakiwezi kuchukua kazi ya kidole kidogo. Kwa nini kwanza kimeumbwa kwa shepu ambayo haiwezi kufiki huko? Oh haleluya. Ndio maana unajua kama unaona Mungu anamtumia mtu, wala usijaribu kuona wivu unapoteza wakati wako bure. Kwa sababu hata ufanyeje, huwezi kuchukua nafasi yake. Ukimpiga wivu kumpiga vita akaondoka kwenye nafasi huwezi kuchukua. Kama unafikinaatani jaribu. Uwezi kuchukua kwale? Jaribu. Utajaribu utapwaya. Kwa nini? uweze ukajipandika namna hiyo kama nafikiri natania kachukue ule lile tawi la, la, la mlimao naenda nenda kalipachike kwenye tawi na kwenye mti wa mchungu. alafu aone kitakachozaliwa sio limao sio mchunguo na niskia Wajaribu kujipachika mahali ambapo Mungu akakuweka kwa sababu tunaona wivu ya yule aliyeoko kwa sababu anafanikiwa au kwa sababu zako mwenyewe. Ninakwambia utapoteza muda wako. Katika mambo ya Mungu hatushindani hata tone. Tunasaidiana, tunashirikiana, tunategemeana katika Bwana ndivyo Mungu alivyo tuitia. Kiungo kimoja kikiumia wote tunaumia. Kikienda hospitali wote tunaenda hospitali nacho. Kikifurahi wote tunafurahi. Kwa nini? Wote tunaenda mbinguni. Haleluya. tukao leo unaona roho mtakatifu una, amefumuka kwenye kanisa fulani unajisikia vibaya unajisikia vibaya nini si Mungu wameamua kutembelea watu wake wewe shukuru Mungu kwamba kwako hajaondoka oh glory to god Amen. sasa kama kwako wameondoka usikasirike mara alikoingia wewe omba arudi lakini usiwakasirike waliomkaribisha oh hallelujah Amen. oh glory to god Ukiona mwingine anabarikiwa muombe Mungu nisaidie na mimi nibarikiwe kwenye eneo langu. Usisemeni barikiwe kama fulani, uwezi fanana. Wote tunakuwa tufanane na Yesu, sio tufanane na mtu. Oh glory to God. Glory to God. Kwa hiyo anaposema mashindano yaliyowekwa mbele yetu, sio mashindano tunashindana kwamba huyu kakawa apo kwenye mstari tunashindana atakayeuahi. Ah ni mashindano tunayoshindana na nguvu za giza na falme na mapepo ambao yanazuia tusimalize mbio tulizoanza za wakofu. Ndiyo maana anasema hamujafanya vita hebu soma vita. vita maana yake kuna vita ambayo ibilisi ameiweka na anatumia kitu gani anatumia kitu kinaitwa mzigo anakuja kutubebesha mizigo ambayo itatusumbua tusipite vizuri katika wito Mungu aliotutia katika kazi aliotutia ili tu mzigo uzuie mapenzi ya Mungu yasifikiwe Unanisikia ninachosema Ndio maana Bibilia inasema ukiona mwenzako ambaye anasafiri kwenda mbinguni mzigo unamlemea chukulia naye mizigo sasa uwezi kuchukua mzigo kama una nguvu ya kuchukua mzigo. Wako wako tu mwenye mwenyewe umekulemea. Wewe utachukuaje mwingine? Kwa anasema sisi tulio na nguvu. Hebu sema tulio na nguvu. Anasema sisi tulio nguvu na atuchukue wao wasio na nguvu. Maana lazima uwe na nguvu na uwezi kuzipata mahali pengine aponto, isipokuwa kwa Roho mtakatifu. Roho mtakatifu ndiye anakupa. Nani mtapokea nguvu akishakwajilia juu yenu Roho na wao unajua ishara ya kwamba umepokea nguvu, utanenda kwa lugha mpya. Oh hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Sasa unanisikilize. Sasa ikishatokea hali yanayoweza umeshaelewa kabisa ya kwamba kumbe Mungu anaweza akafanya kitu cha namna. Sasa utajuaje tofauti yake? Sasa unisikilize vizuri sana hapa. Romba yatifu akitizama ya kwamba kuna mzigo au umebebeshwa. We mwenyewe ujui. Au shetani kesho keshukutu anataka kukubebesha ambao utakuzuia usiende kwa spidi ya Mungu katika mapenzi yake usiende katika njia za Mungu au kuna jirani yako kuna rafiki yako amebebebeshwa msiko ambao unamlemea hafanyi mapenzi ya Mungu sasa. sawa jinsi inavyompasa unajua sasa anakuja kutafuta mtu wa kumsaidia kumpa mahali pa kuombea mnanisikia josema. Ndiyo maana unajua sio kila watu wanaweza kaomba maombi ya namna hii isipokuwa wako tayari kuachia miili yao litumike. Takwja niko naweza kwa nini jambo hili ni muhimu. Kwa hiyo unajua kitu kinachotokea ndani yako, ndani yako roho anadondosha mzigo. mzigo. Kwa hiyo anadondosha mzigo ndani yako ambao ghafla unakuletea mahangaiko. Ghafla unasikia kuugua. Ghafla unasikia kukosa maneno. Gofu la unasikia hofu. Sikiliza, ni kitu ambacho uwezo kaeleza mtu akikuuliza. Lakini ndani yako kama ni mtu ambaye unasikiliza, unajua kabisa umzigo sioelewi maana nini, lakini natakiwa kuomba. Oh glory to God. Oh glory to God. Oh glory to God. Sasa ukishasikia hali ya namna hiyo mzigo ndani yako ghafla unasikia kokosamari. Saingine mtu mwingine ghafla unasikia ameshabadilika sura yake na machozi yanateremka. Ukimuuliza nini nasema hata mimi sijui tu. Nina, skia, tu huku yangu roho inaumia. Ukimuuliza nini nasema hata mimi sijui. Lakini najisikia vibaya sana huko ndani. Saingine unaanza najisikia vibaya utafikiri roho inataka kutoka. Lakini huko kuna mahangaiko fulani yanakuja. Sasa wengi wasiojua wanakemea. Kwa sababu mawazo yao yote yako kwa shetani. Sikereza, sio lazima awe shetani amekuletea hicho kitu. Kama umefichwa, wa roho wako umefichwa ndani ya Kristo. Shetani haeweza kukufikia isipokuwa amempita Yesu kwanza. Kwa hiyo ukiwa ndani ya Kristo mawazo yako ya kwanza ufikirie Yesu. Oh haleluya. Maana sio sisi tunaoishi bari Kristo ndani yetu. Sasa kwa nini unafikiri kama ni shetani anaishi ndani yako? Lazima ujifunze kufikiri yaliyo juu kama Biblia inavyosema. Fikiri sawasawa na neno la Mungu ili uweze kutambua uwepo wa Mungu kila wakati. Usimfikirie shetani kwanza. Sio ndugu yako unajua. Oh hallelujah. Amen. Sasa ukishasikia hali ya namna hiyo ndani yako, hiyo ni signal, hiyo ni ishara. Ya Roma takatifu anasema anahitaji mwili wako. Nahitaji mwili wako, nahitaji mwili wako. Kuna mtu amelemewa na mzigo. Saingine ni we mwenyewe unahitaji kubebewa mzigo huo. Ila, lakini hujui na anataka akuombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Anataka amuombe yule mtu mwingine sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Inawezekana hayuko hapa karibu na wewe lakini anataka kuomba. Hawezi akaomba isipokuwa wewe umemruhusu atumie mwili wako. Ndiyo maana ukisikia hali ya namna hii kuomba hawezi kukulazimisha. Huo mzigo utakana we baada ya muda utayeyuka. Saa nyingine roho ni wa Japson, anaweza akakuletea picha ya mtu. Unaenda tu namnaye mara moja, unasikia mzigo. Ukisikia mzigo unakuta picha ya mtu imekuja au jina la mtu limekuja. Una unaweza watu wa nimesikia ni ni vibasa za fulani. Umesikia basa, tch, tu, kundani, kuna namna fulani imenijia kwa nguvu nikaeleza utafikiri huko kwenye shida fulani kuna hali fulani inakuja ndani au saa picha ya mtu inakuja na hii iniwasumbua sana vijana waombaji wasichana kwa kiume kwa sababu wakiletemwa mtu na mnao kama ni kijana nafikiri ameletwa mchumba kumbe ameletwa mtu wa kumbeba kwenye maombi na hawezi kuondoka mpaka huo mzigo umetua naona nasema ndio huyu Ndiyo huyu ndio huyu ndio huyu. huyu Ndiyo shida ya nafsi Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Unaniruhusu niendelee kidogo? Sikilizam. Sasa ukishapata mzigo wa namna hiyo, maana yake ingia kwenye maombi ya kunena kwa lugha, maana hujui unachotaka kuombea na hujui namna ya kukiombea. Tunaenda pamoja. Umesikia tu mzigo ndani, wala hujui ni kwa ajili ya nani. Kwa hiyo ingia kunena kwa lugha. Ukiingia ukakubali tu kuanza kuomba gafla utafikiri umebebesha mzigo fulani. Ukianza kuomba sio maombi ya kawaida tena. Unasikia kuomba kwa kuugua, ndiyo watu wengine wanasema alikuwa anaomba kwa mzigo. Jana niliomba kwa mzigo, sio maombi ya kawaida, ni maombi ambayo ukishaona namna hiyo ni maombi ambayo ni silaha. Unapigana na kitu fulani, unanyanganyana na kitu fulani. Sasa maombi ya namna hiyo ukiendelea kuomba, omba usiache mpaka umetua huo mzigo. Na unisikia ninachosema? Maana watu wengi sana wanauachia katikati halafu wanashangaa kwa nini hawakufanikiwa. Kwa sababu najua kama umebebeshwa mzigo beba ule mzigo mpaka ndani yako usikie uwepesi. Endelea kuomba mpaka unasikia uf, ule mzigo umetua. Kama ulikuwa umekosa amani endelea kuomba mpaka amani imerudi. Kama ulikuwa unasikia hofu endelea kuomba mpaka ujasiri umekuja. Kama ulikuwa unasikia mahangaiko endelea kuomba mpaka unasikia utulivu ndani. Hujafika hapo maombi yako bado hayajijibiwa. Maana yake Roho Mtakatifu anakuambia ase, tuendelee kuomba hapo. Usiachi hapo, kuomba. Oh glory to God. Amen. Hey ni mambo ya chafusa. Ni mambo ya chapsa, Nilisoma habari za baba mmoja uko Marekani ambaye alikuwa na binti yake uko Afrika akifanya kazi ya umisionari. Jioni yake alikuwa anaenda kukamua ngombe. Alipotoka nje na mnai na yake, dafla akasikia mzigo namba hangaiko ndani juu ya binti yake akarudi ndani mke yake anamwambia vipi mbona uende tena kwenye ngome nasema nasikia mzigo kwa ajili ya binti yangu sijajua nini lakini nasikia mzigo ngoja tuombe aliingia kwenye maombi alipoingia tu kwenye maombi nguvu za Mungu zikamshukia kaanza kuomba kwa kugoa sana aliomba masaa 8 walipiga kelele anaomba anaomba mpaka alifika mahali ule mzigo ukaondoka mpaka akaanza kucheka kwa nini saa watu wanaomba wanacheka? Kwa sababu kabla walikuwa wanaugua, walikuwa wanasikia uchungu ndani. Mungu akishavusha ule mzigo kwenye maombi, ishara ya kwamba umepata ushindi, dafala nasikia kucheka. Unasikia furaha. Oh haleluya. Akamwambia mke wake, "Chochote kile tulichokuwa tunaomba, tumepata." Akaendelea na shughuli zake. Baada ya muda, wakapata barua kutoka kwa binti yao, kwamba niliugua ugonjwa mbaya sana kiasi cha kufa lakini Mungu amenisaidia walipocheki zile tarehe na saa wakagundua ya kwamba saa ile yenyunukia ni saa ile walipokuwa wanaomba na wao walipomaliza kuomba oh glory to god hii, hii ni siri ya chakufsa na Mungu akakusaidia ni siri ya chakufsa siku moja nilikuwa nyumbani kwa wazazi wangu kule tukuyu jioni tulipokao tunafanya sala ya pamoja kwenda kulala sasa na tabia ya kutaja ndugu zangu mahali pale walepo mkono wa Mungu wafunike. nilipotaja jina la mdogo wangu aliyenifuata wa Ya saa hiyo ghafla nikaanza kulia wazazi wangu walikuwa hawajai kona kitu cha namna hiyo wakati liko siku nyingi nikaanza kulia ndani nikajua ya kwamba hii sio kitu ya kawaida kwa hiyo mimi sikuomba kibale kwa mtu nikaendelea kunena nikaendelea kuomba na kuomba kwa mzigo kwa mzigo. sikujua kitchu ninachoomba sasa kwa sababu Mungu alinifundisha namna ya kutafsiri nikajifua nikaamua kutafsiri ili nijue ninachoomba nikajikuta nimesema Mungu ninaomba umponye nikajua anaumwa lakini ule mzigo ukaondoka wazee wakaniuliza vipi nikasema bwana mdogo anaumwa lakini Mungu amemponya kesho yake tukatafuta simu hatukumpata Siku ya pili Tunakuja kuambiwa alikuwa amelazwa kikuu hospitali ya Kikuu alikuwa anapita aliugua ghafla asamalia wema wakaamua kumlaza chokikuu hakuna mtu anajua kwamba amelaza chokikuu na alikuwa ugonjwa mbaya lakini unajua hata madaktari na maneswa hawajui alinyenyukaje haraka lakini mimi nilijua ya kwamba Mungu alinibebesha mzigo Kamba kuna mtu ambaye mzigo uko ambao shetani anataka kuutumia kuvuruga mapenzi, mapenzi ya Mungu katika maisha yake beba akanibebesha na mimi nikakubali kuomba ule utaratibu wa kusema ngoja tuombe haraka tuende kulala ulipotea maombi ya namna yao akija Mungu anataka mwili wako oh haleluya amen ndio maana na kama umechoka huwezi kuomba maombi ya namna hii sana oh glory to god glory to god wewe kusimulie mambo yako wangu mwenyewe alifuta maliza mambo mengine nitaendelea kesho bwana ni somo thompson siku moja nilikuwa nasafiri kwenda kwenye seminar ya maaskofu Madagascar madagaska ni kisiwa fulani kiko ngambo ya afrika huko mashariki huko na nilikuwa naenda kupanda ndege ya air france Nairobi nilikuwa ni alfajiri sana Kwa nikaenda kalala pale alfajiri tukaenda uwanjani tukapeleka tiketi zetu tukaruhusiwa kuingia ndani unajua tulipoingia tu ndani nilipokaa kwenye kiti Nikasikia kukosa amani. Nikasikia kukosa amani saa hiyo, mahangaiko yakaja. Nikajua kitu cha kufanya, nikaanza kuomba. Nilipoanza kuomba mzigo wa kuomba, usijui ninachoombea, ninachojua machozi yanateremka. Kuna mtu amekaa hapa, mwingine amekaa hapa. Najua ungetaka niendelee zaidi kukuletea neno la Mungu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 Muda na wakati kama waleo. leo Mungu akubariki na tuzidi kuumeata